بسم الله الرحمن الرحیم وکذاله قصر الصلاه فی حق المسافر رخصه اسقاطه نکته مسائل تقریر نه د کس مراده یا مثال بیانی کی د رخصت لپاره په تمام مجاز د پره یو قسم بیانی کی خدا به نمک به اختلاف باندې پوهه کونکی چې کومه اختلافی ده څه پره مساله درج یو سفر کې لړناسی کلی کی هزار کې سلو رکعت مزوی چې کله سفر کیل شي نو بیاره په دوه کته شي دا خو اتفاقی مسله د زمونږ د ایامې ش ر الله تال خو آ ک یو ش ته سفر کې د دوه په ځای بندې سور کوي نو سلور کولی شي او کو کولی نه دا مسله اختلاقی ده کسر اتفاقی دی او د رخصت کې بیا اختلاف دی چې دا رخصت استپات ته ی د سلور نه شي کولی د زمونږه مسې کهوری اوکلو نه دوباره به دا, دا موس کوئ د کله فرزو سره د نپلو اختیلاته کو کله سره وو تاخير د واجب راغې سلام مؤخر شه په تاخیر د واجب سره واجب دی مسکی پاتې شو نموز واجب ال اعاده دی بیا را کول پکار دی چه واجب برابر شي خبر نه اندل کنه اختلاط مفصده ذکر په تیسره تاخير د سلام راغې انو تاخیر د واجب راغې امام مشاب بي رحمت الله عليه په نسبن داره ست تر کې ته کدو که وکول وکړي ته اختیار دی کدو که وکړي که سلوک کړي دغه مسله اختلاف دی وځدې کې لاول دا کوم شرازو دي خپل مثال ته پدې کې رخصت وازیمت جوړو د کسلورو قسم پکې برابرو نبي دې مساله باندې دغه خپل مسلک ثابتې جوړو رخصت اسقاط دې ناظیمت بالکل ساکته اس اعتبار ولودلتا نشته صحیح شrne په سوال مليږي نه دل تکشته ختمله خبرم ده تعالی ته زموږ بلیز باندې مساله دکره نو تقریر د مسالې ور سرهورون کې سم پدک قومي چې مجازن و ته رخصت و ته زکه چې په محل کې رخصت نه په اغه محل کې وسره عزمت د سره اډوشته ده صحیح شو خو بیا هم تماره اجازه دې اترمه اجازه رخصت بالکل منسوخ نه دې د کیسه مثال یې ښانده څنګه سزا کوم انتقیدشي اگر چې د محل کې نشتا محل کی دا دا او بل محل کې نشتا نو دغه پرې او دکړه د رخصت والا اوس د رخصت مستدبره کا تمست د رخصت وای پر سفر کې کسر مستت تسو وای نو په سفر کېته سور کولی شي نشک د زمونږه کور ش نهیح ش نو ک چې ورونه د ګران حکمو بلا عذره او ناغې ته بهمونږه عزیمت او که دوه تا کولی تا په ایاجادت د اوزر د مشکر سو نه نو دا به خ می ساون نو سان حکم به ته مونږ ر خوپار کې دوشته سالور دی شته او تپلیې سلور شته نو او سره دو شته نه چېم د عزیمت دلته رخصت دیته چېم د رخصت دی هلته عزیمت خوبط تا ولګېره چې رخصت شته نو مقابل کې دې মহল کې واجيبت نشته خو سنا سزا کې نو په دې باندي رخصت اوداسه حکم اطلاع کول ګویا کې مجاز شو اگر چې دا پختل بند عزمت ول حکم دې هتی دا حکم دې صحیح شه دا سفر حکم دې دې په مقابل کې عزمت اډو شتر نه قبل ځکه سنا سکو جوړ شته نو, نو مجازندې ته رخصت ویل کیږي دا د مسلې تقریرو خبرمزه هم درا لګره دا کې سره مطابق اور اس لیے ھذا ان ولهذا صرف بیان په مسئله باندې تفریعات کوي صحیح شه هغه بیا وای په کذا لیکه اند کرانګي تمام مجاز دے تمام مجاز اطلاق کول شي د رخصت په کسر صلات باندې په حق د مسافر کې دی سوی څه ویل کیږي رخصت ویل کیږي مجازان ادا کرانګي د کسر صلات دې رخصت استاتین د رخصت اسقاط دې د دې عظمت د دوه رکعت مکمل ساقط کی په سفر کې کوله نشي دنا زمونږ په ې ا ا هغه د دو ک ب شو او مثال زمونږ د مسک مطابق برابر شو بعد شو بعض د یت نه اشکال شي خل اختلا پر ما اده ضرورتون في ارې فلیسهعلیکم جناهن تق سرو ص چې لا ج حالیکم ګنانی شته نو شاره د خبر ته شوکت وکې اوکسور کې او ان خفتون د خو فله راغلی نومونږ د هغې د جواب دا کوو چې دی نه دلته کې اغستا دې دا وینم علي میږي چې ګنا نشته دا مطلب دا که دو کې او کس نور کې چونکه دې سره الله تعالی زله کې مزنه دا ګومان راتلیشه چې کې دې په دې دوه کم ثواب ملاوي سره په ګناګاری صحیح څنګه نو په دې سره الله تعالی جناحه سره نه دی کړی چې په دې دوه کولو کې ګنا دا مطلب نه ده ته دوه وګو سره ورته نه دی جنا نه دی جنا مطلب دا چې ثواب کې سره کمه اگر ناراضي په کې سره ګناه شو او فات شده خو د خپل اتفاقي د لکه انشاء الله وروسته له تخريج اوس منکاو کوم کمهونه دا غنه به معلوم شي چې داسې شي دا اتفاقی د ان احترازي نو سفر کې کسر کول شي د په خوف کې کسر کول شي او په خلاف د خوف کې کسر نشي کولې خوف کې اتفاقي ده سفر نه سفر خو احترازي لري کلی کې بچ غند سرور کې او التبدل کې د خوف چې ده اتفاقي کې خوف چونکه واقعیت کټه کې انده د بیان د واقعیت لپاره چونکه نازل شوی د خپل حالت کې نو خو خپله نه په سفر باندې موږ نه کوو دواړه په کاو غوړم نو اغه هم کول شي ولهاذا کنا سره په بیا تفریق ایذو عندنا الان دی لیکلی وایند شاپیر صدق ترفی ولهاذا کنا اذدیو جنمغو اینا زہر المسافر المسافر و فجره سوا لا يحتمل الزياده عليه عليه بعض نسخه کېстаў دږيشت نه میچسته نه وګنيشت ظهر د مسافر د ورځې او فجر د مسافر د برابر دی ترکه ظهر د مسافر چې کله مسافري مسوره كتبل سره وګرځي قرص دعا کوي با او د سر پر سودي دعا له همدې ځدی کې پرک نشتا امر دغه د وړه د دغه حق کے برابر د مسپهینی ک سلور وګړه په قاعده باندې کیناسته صحیح شو او بیا په قاعده کیناسته او بیا په دغه راتنورو په دغه د مس خراب کو سلام کی تاخير راغه خبرانځه دره لگا نه په اختلاط د نفل او د فرض کو او سلام هغه کی تاخير را اوسته کو واجبو کی تاخير را اوسته دی بنه ک ایلا یتمل زیارت علی سم دی د سړ په موز باندې زیادت نشي کولی د فرض د دوه په ځای سره کول شي نشي کولای لہذا د مسپهینم د دوه فرض په ځای د سهورو نشي کولای او که زیارت وکنسم چې د سړ موز سره خرابيږي نو دا کارنګي د موزه فرض سکي خرابيږي څنګه چاره کې نقل اختلاط کټ سالان کې تاخير راځي او موز واجب ال اعاده د ذکرنګي مسپهین کیم کوو سره نور یو ځای کړنه نه نقل شو او په دې سره تاخير راغې او دا موز واجب ال اعاده دا اسقاط بنته پر دا ولیا او د دې اسقاط د وجنه عظمت مکمل ساکت تی دا داګه اس گنجائش نشته لہذا هم د دې جنا کولنا مو وايي انه زهر المسافر زهر د مسافر و فجر او فجر او د سار مجدا سوا اند برابر د پدې خبره کې لا یحتمل الزيارات تی نشته زیادت پدې دعا ل باندې پدې رکعتونه باندې زیادت نشته دې جنا دوه مسلک شونې رخل مسلک د لپاره دلیل ذکر کړي و سر جنن امام مشهدي رحمت الله علیه مسلک په اعتبار د دلیل سره نو لاول مدعا ذکر کئ وین ماجعنها اسکات محض او دا, دا رخصت اسکات محض عظمت مکمل مون کلخ کړه محضن ای خالصا استدلالا بدلیل الرخصه و معناها ام الدلیل نو مونګه استدلال کړه د دلیل د رخصت سره دا غیره پارچې کوم حدیث دي او کم آیات دي نو دلیل د رخصت ته حدیث دي شو او دغه معنا د رخصت معنا شوډا ن که مونږ باصو correctes او دغه نمنګدلي نسو نو دغه دليله چې او دليله نقلیشه او بل دليله اقلیشه په معنا د رخصت منه اما دليل هر چې دليله نقلی لري نو لاو الاغزه کرګي فمارو عن عمر اهجر وقت کرشه او مرضيه الله تعالی انه انه قال چې پیانبر پيغمبر لسلامتا انا قصره صلاه ونحن امنون من بقصر کو مسك بقو کم کو درک د بکو ونحن امنون امن دا امن کی په حالت دا امن کیو دا کی وی فقال النبی عليه السلام او پیغمبر علی السلام په جواب د عمر سره کی هاذه صدقه هذه دا قصر او د رخصت سره صدقه دا صدقه دا تصدق الله بها علیکم صدقه کړ دا صدق الله تعالی بها په د قصر سره علیکم تاسو باندې نو بیا د صدقه لپاره قبول وکړ دی او صدقه وکول صدقه کیدہ خوکم نداد دا قبلیل په کار دی نو تقبلوا صدقته تا, ہو تا صدق اللہ صدق سکے قبول دا الله صدقه څنګه قبول کئ دا نفس روایت اوس د روایت نه استدلال دي زنا استدلال طریقې ذکر کای چې استدلال څنګه کو د روایت نه داینه مكتبه توري مقدمه زنه پوهه چې د صدقه په اعتبار سره متصدق به چې کمشه په صدقه کې دا په دوه قسمه او دا د جدا تملیک قبلی مثل تو مثلا ته مثلا د کتاب زر والا ما زما زمایي او د اویس لور کم قبول کین دا احتمال زرد لري چې د ما ته واپس کین ځکه وجودی شری د قبلی د حق محزن نه وجود لري تملیک بغیر اتلش تملیک بغیر اتلش نه دی مالک تم زه دی واپس دی دیوال ام بیا د تملیک او ملک ختم غم یو داس قسم اشیاء دی چه اغا قابل رد دی تملیق او ملک پا کی قیده شی ملک پا کھواریو کی قیده شی وہ تملیق کی قیده شی اس کا تل ملکم قیده شی دیم مالک کے او دیده ملک بیا ختم کی یعنی مطلب دار رد قبلی رد قبلی واپسی قبلی از ایک اوجودی شید دیده کبلی دیده حصیات دونده دیم قسم اشیع اغا اغا دی چه اغا اس کا تے محق دی پایئے کہ ګره د دې ملکیت قبلې صحیح شګنه اغه برت قبلې او بس دې چې اغه بل کل رد او واپسینه قبلې اغه استه محض ده لکه مثلا د مثال درک لکه عفو عن القصاص اوس کې ساس ده مثلا مثلا څارور وجل دی نو د کاتل چې دې به قاتل لولي شي دې به قصاص کول شي او د قصاص داسته اغه باندې یو حق دی صحیح شګنه نو اوسه کچریتا دا هغه د خپل حق ساکت کو صحیح څنګه نو دا اوس نه واپس کیه یو هغه داغه قبول باندې موکوب نه ده که قبلی ټوک نه قبلی ستا دا اوس هغه د همشي احساس کوله د نور روح او حق اغدیت تبدل شوه او کته واپس کړي نه مات کړي نه دا واپس کیږي نه نو دا رجل نه قبلی زګه مجررد حق صحی څنګه مجرد اسکاټ ته تا باغ باندې یو حق دی ودا سه حق ملې چې هغه واپس کېږي بس د سر کال متعلق یو خبر هوا اکزمتا دا هغه آزاد کړه نو دا اوس دا شی نه رجع واپس یو داسې قسم حکومت دی لکه د هغې مثال د رکتاس لکه ساس چې که ساس ته یو شړی ته او با هو نو بغیر د هغه د قبول نه هغه ساکت شو او دا واپس نه او سرازی اختلی مسئلی چې کله تاسو صدا دو مثالونه اوپی چې چه کمشه صدا که شي شنو یو آغا دیچی آقا قبول عوردو او بل آغا دیچی قبول عورد تا زوردی شنو دس اسکار تا ساکت پر کئی قبلی اوکو نکبلی نو اغا بیا واپس کی گیمون نا صحیح چکا نا تا ساکت کلی دن آغا صرف خوشیان نا جتا تا واپس کی مخز اسکار تا کڑی نا واپس کی گیمون نو اوس د صدقه چ نبی له سناتو والسلام دی اسکات ته د عظمت د دوړ کته ستاده زمينه ساکتول الله تعالی کړی دی نو دا داس شي به کټي او کنا قابله دوړ کته الله تعالی ته کار کړی په صدقه کړی دی که ته صدقه قبل او کنا قبله دغه امر حکم درکري چې تی قبوله او او کنا قبله نو دا ساکت شي وي او ته واپس کنه دا واپس کې نه دا سه حصي انرژي ته واپس کې دا پرد واپس کوم کی سره رتب نه کټي او کله کبل نه استاد زمينه دا سړي ساکت شي وي له حاضر چې کله دا د هغه صدقه د قبلي د هغه صدقې نه دا رد نه قبلي له حاضر کته سلور کنو ګورای کی ته د الله صدقه واپس کړي او دا واپس کیږي نه نه ته سلور کنو ګورای کی ته دا, دا الله صدقه او هغه ته واپس کړي او دا واپس کیږي نه راځی کته محال نه محال به ته باندې سلور راتللی سلور نشي دا ساکت چی ودی دا وافسي نه قبلي اوبره زه انټر له کندارادو نه قبلي ولې ها دا پتا باندې فيديو څلور کېدي نشي دا استدلال په دې حريص باندې وکاله نبی صلی الله علیه وسلم صدقه هذه صدقه دا صدقه دا اسکا چړي دا دره کړه کسر چړي دکمول چړي دا صدقه در صدق الله بها علیکم چې الله صدقه کری پدی باندې پتا پدی سره پتا شدانې خپل صدقه ته دا صد الله صدقه کوم لګي سمحو دا استدلال تریکنه او دا استدلال کوي سنہو نبی علیہ السلام موږ کې حدود کسر لرا صدقتن صدقه دا کيسکات لرا صدقه نږي او تصدقه او صدقه به ما پاغشه سره لا يحتمل التمليك چې پاهي کې تمليك ملک لن وجه نږي یو شی اولکل پکې نږي صحیح شګه نو اسکا ته محزن دا اس کا ته خالص, خالص ته دا اس کا تدغرب زمينه او حق سه کولی ساکه ټولني لا يحتمل الرد دا احتمال به واسه نه لري لهذا ته الله دا صدقه واپس کولی نشي چې سلو رکه صحیح څنګه کټ لا يحتمل الرد احتمال به رد نه لري کعف عن الكصاص لکه څنګه چې عفو دی او پردې قصاص نو سه هغه احتمال به رد نه لري کټي قبل او کنه قبل هغه است پر اچار مسموح کټله نست رکه دل ما پې مې پې نه منم ته ته ایشل ساکت شو دا یو دلیل شو او دا د دېلنه کینه شو او بل تاسو د ویلچ مونږ دا اسkate محض ګرځاو نو په معنا د رخصت سره معنا د رخصت سره اهيته مونږو وا بل معنا په غوونه رخصت لې ته لې رفق وریکو متعین فلکسر فسقتل اكمال اصله ولانا الاختيار بين الكسور والاكماء بين الخسر والاكمال من غير يرتزم من لك بالعبوديه بخلاف الصوم ديجا استدل الله الا قد الرخصت معناها رفق نرمات عليك حديث كي مراجي رفق قال بمنات روات مطلب هم رفق لفظ استعمال شوی درهات کی رفق نرمات سهولت تاويليكي نرمات نو روستند د پاره د طالب رفق ته پدې کې اساني په کلي اساني کې عضلي اساني ارسللي اوس ته د چې اساني په سلو رټ کې پدوږي ته اكمال کې اساني سلو رټ کې کې نه چې کله دا رخصت نه رخصت مطلب دا چې دا دوه متعین دي د رخصت مطلب او مانام دا وې چې په رخصت پرې دوه وکړي اساني پدې دوه وکړه دا دوه دي متعین شي خبرونه درته راغله او اسانيط اغي کې فسلور کې اسانيشت نه نو کسلور کې ته نه رخصت کشه رخصت څه شې دوا دي خبرونه څنګه لګا او پاتې شو دا خبره کو څوک وې چې په هغه کې اساني شتا نو په هغه کې اساني اعتبار سره نشتا ذل تقرير ده حقیقتا بوک شود و اما المنها هرج معنا ده فهو ان رخص دراسه طلب الرفق ده ده طلب اسانه ده پرده صحیح شکنا ده طلب اسانه ده پرده وررف کو اسانی چی ده دلتا متعینن ده متعین ده تل قصر تا قصر گین فسكت الاکمال نو ساکتشه ده اکمال سلو رکات کول اصل بالکل یلک ده اسانه ده دوغدی دوغدی اسانی او پدی کی چې سړې اکمال او کی عزمت عمل او کی نه په هغه اسانی د پای کې بندې تا پادې ملو شي یې نه ثوابې سه مثل شه دا کومه څنګه مثلا یو سړی د کفر د کلمې نه من شو نو دا او ک د کفر کلمات ظاهر لسان باندې وي خدا رخصت وکنه امو یو پدی من شو او دې قتل کا کس قتل بل کفر کلمه په جبم اونوي خدا نه هغه کې دته ثوابې بالپازی دیگر اسانی پا دیمانا چی پکی زیادت سوابو پازی مت بانده او دل تکو رخصت بانی عمل کونو پا دیکن اسانی و دمارک نبچ که ده لاست پا نکٹ که دل نیو رخصت تا دیمانا بانده چی طلب الرپک بمانا زیادت سواب دیتا ملاوی او یو دو مطلب تیر شو بمانا موافقت المسلمین چې اره موافقه د مسلمانانو پروژې مثلا مثلا سفر پروژې غره نه و کو اساني او سولیت په دې اعتبار سره چې مسلمانان سره یو شان واله چې عام شي بلنه او اسانه شي نو د یسر خدکته دوه معنی دي یا موافقه د مسلمین یا به معنی زیادت او ثواب دوی به سلنه ته پېښ کړ راشه په دې کې نه موافقه د مسلمین شته موافقه د مسلمین چې سره ته یو شان شنو آسان بشي چې ټول سره یوشان شان چې ناغي سلور کوي دوه په دې سلور نه ته خنوره درنه شو خبرم کنه او هغه ساني په کمنشته چې کلی کې بتزان سبب منزوره کئ صحیح شو نو خلق به بیانږي ته ډا ډا ډا نو چې ته سپار کې دوه په نوبهه کلی کې نشته کنه نو هغه یسر موافقه بالمسلمین ولی چې کندر په حالت کې چې اوس اونې سه سبب نه نيسي خلق سره به یو چې دوه په نبی کلی کې نيشت نه هغه يو سره نيشته سلور په صورت کې هغه يو سره نيشته او د سلور په صورت کې هغه سرم سره نيشته چې مثلا به معنی سواب ثواب چې کله خدای وکړي دي پرې دوه کته سواب ثواب مېلاويږي سلور چې تکه نو په هغه باندې د خپل ځان ترقيه زیادت او اضافه د هغه باندې د شريعت کې د هغه باندې د اضافي سواب سواده ماده سن کلمکل سريو عادت نيشته نو چې نا انغه اته بار سره یو سر شتاب به معنا چې سواب په سیواشي او نو په دې اعتبار سره یو سر اسانيشتي موافقه د مسلمانین د ځکه کلي کې نشته بلکې دلته ودوه په ځای سره گرانی کې موافقت کوي نو په خپل کې نشي په اكمال کې په اس اعتبار نه به معنا سواب یو سر شتاب نہ به معنی موافقۃ المسلمین یو سرشتہ لپټول لګیدا چې په اګمال کې اس اعتبار سره یو سره نشته په یو سره دغه طریقې سره کې په دوو رکعاتو کې نه لدې و جن دو سری تعین دی او اکمال ساکت نه پاک ساکتل اګمال اصله اګمال مکمل څه شی دی او په اک اسانی متعین په دو رکعاتو کې په قصره نو ځکه و غری په کومه تعین تلکزر پاک ساکتل یا بل اعتبار صرف تقریر کو لانا الاختیار بین القصر والاکمال میں ناہی رہین زمن لا یلیکو بلعبود یا داد یہ متعلق خبر ادا چی علی کا اختیار ورکول بندتا اختیار ورکولو بند ده دو چیزنو پا مسکے پا مکمل آسانی نشتا پا بلکی آسانی دا نو پا دے کی اختیار ورکولو نشتا خبر امزا انترہ لکن اختیار خو به هغه شورټی چې یو کم اسانيمي یو اعتبار سره او بلکمه اسانيمي بل اعتبار سره نبرد طاقه اختیار ورکنه چې اگر تکم سولتې پکن کې اسانيمي نو هغه اسانی والی دوړ کې اسانې شته یو سرشتہ یو اسانه والی شی به والی لکه مخکې مثال درکو چې ذات زواد خوږي نو صیبه کریمه د کوفر نه وبنشي نو, نو سربې کټشي او کدی خو هجر دنیا نور کارونه شته ظاهري پهجه وګړه کوفر کلمه صحیح کړه اختیار ورکول کول بندته بغیر د دینه چې په یو کې رپکشته او په بل کې مکمل رپکنشته لا یلیک بل عبودیه دا د عبدیت سره لایق کار نه دی دا د الله تعالی کا خبر امزنه دره لگا زکه الله تعالی چې س کوي چې سو والینو هغه کوي د عبدیت او د بندګې سره دا لایق دی چې بندته اختیار ور کول شي په هغه شي کې ور کول شي چې دعا لو کېږي خبر همزه ترا طرح نو د عبدیت او د عبدیت ته کا زیاده د عابد سره لایک د به چې اختیار هغه ته هغه زور کول شي چې ډوال شيونه کی پایدوی او پاتې شو چې یو مکمل بالکل رفق اسانی مشتا بل نو دک الله تعالی والی او کین او ایفعل ما یشاله او الله تعالی ته اختیار چې سکی هغه کول شي خبر همزه ان طرح نو هغه هو کېږي چې الله علا کل دی قران تور د عدیت سره لایک د خبرات بندته اختیار اغه ځکه ورکول چی چې کم ځکه رفق په جانب نه کیږي چې کم ځکه جانب نه کیږي رفق نه اغه ځکه عام طور اختیار نه لکه مثال ميدار کوم ولئن الاختيار اختیار تد بل کسر او اكمال په کسر اكمال کې من غیر ايه تضمن رفق کنده چې بالکل دا اکمال رفق لرم تضمن نه دی لا يليق بالعبوديه د عبودیت سره لایک خبره نه ده د خلاف صوم کوڅه پس اون باندې نو داګه جوابم نه څرلک اسوم ته خدا سي شيوي دي البته اختيار ورکل شي وي یو ګراند سفر پروژې ګرانه ده صحیح شو اوکلکی آسان ده نو په یو او بل کې یو نشتا او اختیار ورکل شي وي اده ترنګي کې امام شافعي رحمت الله عليه د دلیل جوابم ده اغه د کسر د سفر ولا کسر یو ګرانه پروژې اس وې زه کومه کړه دغه وکاس نور کوي امام شفیع رحمت الله علیه کیسه روجې کې رسرتا مکی صالحه اټپاکی په کار د مخالف په طرف هغه روجې کې تاسو ما سره نه معنی که سفر کې روجې نه سي او صحیح څنګه او کله کې اساني ده یو غیر نو سفر کې کده روجې نه سي او اختیار ورته ظہیمت په هغه کې ولا اختیار وکړای لہذا دلته مل اختیار وکړای د سفر په حل کې څنګه روجه ده کني او کني سي نو کذو او کسلو التم کتا سوای کوي رخصت قبلای او کنه قبلای همره ځان درا نو دلته کرخصت قبلای او کو قبلای نو مکی شنو لہذا موږ او داغه اتفاقیل هموم جواب ورکړو د دواړو کې فرق یو کې التا په سفر کې دروجو التا نسب التا کنس د صدقې نشته راغلې نه او التکنس د صدقې نشته التکنس د تاخير نشته د ځکه فرق دی ته چې پر ورځې باندې دا کې اسکان او ورځې او دې کې التغره نستم او غره کنه دلته چې دا د دوا څخه چې وي دا دوا څه چې وي تاسو پر حالت کې نو پدې کې راغلې چې دا صدقه ده الله پتا سبحانه صدقه کړې او قلت كي خدای بغدان دې چې سفر کې دروځه 19 سنه بس د صدقه شو په تا باندې به کلی کې نه نیسه خبرم ځه اندار غره او قلت كي ویلي من ايام او خرک مسافر کې مرزي نو نور روزه کې باندې سي نو دا که خبر اورئ شو چې دا په اغه بندګي اس کول نه شې دا غي حکم جدا شه او د دې جدا شه چکهره نس اعتبار سره دا دوه حکم جدا شدا پاري باندې کې اسکول او دا هغه د وجنه پدې باندې اعتراض کولی چې هرته کې سفر کې نيسي وکړنی سي له همدې ځل ته موږ د دوا کې څلور په دوه حکم جدا او بیا عقلي اعتبار سره مرشه البته کې عقلي اعتبار سره وګوره چې کله هغه کې نسبه تاخير ده شو نو راشه په دغه ده او کورستو نسلو کې د تل سره <سؤال> یو سره <سؤال> او التک سبب شتا بالکل سبب قائم د حکم سبب قائم د رمضان شتا د سفر په حالت کې له لحاظه کني سي نيو ترت الت یسر شتا موافقه المسلمین او بل ترت یسر هغه په کلی کې چې د اساني خوراکونو کې اوست یو کلی کې ونيسي نو یو اعتبار سره دته پدې کې اوس رج سفر کې خوراک گی او بل ترت یسر پدې کې دې چې موافقه د مسلمانانو کې اسانه شروستو نو البته کمن وجهین یوسف په سفر کې نسلو کې دي او من وجهین یوسف کار پروستو نسلو کې دي نو البته اگر تزه کې اختیار دے. او البته کې یوسف ازاني په دوه کې د پسلو ورو کې سويوسف نشته نو نقلی اعتبار سره په او هغه کې فرق دی او نقلی اعتبار سره په دی کې فرق دی تلپس د تصدق راغلی نه او البته تلپس دا تصدق نشه بلکه لفظ دا تاخير به خلاف د څوم چې اس په څوم باندې به پر کار اعتراض پاګینې به پر کار لې ان نن څه ځکه نن څ چکم دال د پرخصت باندې صحیح شګنن جاء بالتاخير د رمضان په شکل کې د ورځې په شکل کې هغه په تاخير سره نس راغلي صدقه او الفرد صدقه نه دی راغلي سنج چې د مزبرکه راغلي نو اول یو سر یو سر جدي فيه د ورځې په صورت کې متعارض اي کې من د جن چې وګه رخصت سر بیان مې توکو چکلي کېونی سه خوراکونه کې یو سره ساني ده سفر کې خوراکونه ملي هېچ وره نو یو سرپري کې چې موافقت مسلمانانو سره کې سبب اغره نه ولیسر يوصف چې دې په ډیلوجیک متعارض عام تعارض ده په ما بین د افطار کې په ما بین دې نسلو کې په ما بین د ورسادو د عظمت کې د نسلو د کا د عظمت یو کې سم دام ګرځي وکړ نو یو څه اغه متردد دی متعارض دی په مابین د عظمت او د رخصت کې نو فسار التخير او کگر د تاخير پیه پای کې د طلب الرفک دی پره د اسانه چي د اساني د لکې کم یو کې د اساني اغه سکی اختیار کی